Судьбою обділений, чого щастя нещасливих не любить? Чому не можу трохи по-людському пожити? <світив> <світив> Неправильне у вас розуміння. Неправильне. Багатство перед очима. А лихий за плечима, я сам себе не впізнав, наче з розуму зійшов. Ви знали, де циганчук зберігає пернач? У гледів в нього криниця обшита деревом, то він під дошку всовав. Ніхто б не подумав. Чого ж ви не украли? І по всьому ніякої мороки. Навіщо було убивати Кузьмича? Та в тому то ж і вся закулика. Не вбивав я Кузьмича, покинув Кузьмича живим і здоровим, спирначем у руці. Ви знову заткуєте, викручуєтесь, зізнаваєтесь і полегше і на душі. А я вас відведу вниз і не до мавпочок, а в окрему камеру, щоб ніхто не набрадав. Лікаря, якщо треба, викличу. Ви мене не чуєте. Я зогрішив в думках, упадався на спокусу, зламався і сам себе караю, але я нічого протизаконного не робив. Навіть ту залізну палицю не крав, тільки показав, де вона схована. І домовився з Довгалевським, що вділить мені половину, коли продасть. Чи як він там собі вирішить? Ой, бачу, як <запа> а воно бачить, повернуло. Тюрмоги забороні. Капітане, ти щось розумієш? Крути, дядько сонцем. Вислизнути хоче. Не вислизне. Мишоловка закрилася. Отже, давайте пройдемо той вечір по хвилинах. Це ви передали кузьмичеві записку, що чекаєте у хаті Циганчука. Так. Мій пацан передав Баранчук. Що ви в тій записці написали? Ну, Я спробую згадати. Терміново. Прийди до хати Циганчука, час не жде. Про все домовимось. Якось так, якщо не забуду. Добре, Кузьмич прибіг. Ви йому показали схованку. Він узяв раритет. Про що ви говорили? Шепталися? В по-джентльменському... Я тобі, ти мені. Ой, Один у морзі, другий в дюрмі. І з того часу ані Вознесенського, ані Циганчука ви не бачили? Не бачив. Не бачив. Чого я їх мав бачити? Вони попарив. Гуляють. Ніде вони не гуляють. Вознесенський – це міждержавний злочинець. А Ковальваш просто пропав. На виставку послали іншого. Михайло повів Мирона Дмитровича у камеру, а майор підступив до відкритого вікна і задумався. Пане Тарасе, начальник поліції Нагорняк. Тут мені повідомляють, що вчора о 16.02 до вас телефонувала Христина Довгалевська. Про що вона говорила? Так я вам діло до моїх розмов. Діло дуже просте і умотивоване. Учора ввечері її задушили на стадіоні. Обана! Задушили. Що це над Довголевськими нависло? Смерть нависла. То чого Довголевська до вас телефонувала? Це діло... Мертвий. Мертвих, можна вже казати. Вона знайшла десь у сховку... Кузьмича, 30 тысяч евро Скільки? 30 тысяч И спросила меня, чи это не я ему заплатил За что? Вот так и я спросил, за что? А вона? А вона за документы, которые тобі Кузьмич раскопал Не, ну, ну я что, дурный, совсем с глуздой з'їхав, За фаберец, который мне совсем не нужен платить такие бабки. Может и так не наче п'єсу готували два режисери. Кожен походу інтригував, імпровізував, вставляв свої сцени і своїх героїв у супереч класиці жанру. Поламали Шекспіра, перетворили на кримінальний трилер, отелу убили і спалили, дездемону задушили на стадіоні і затягли під трибуни, а Яго, Яго сидить у камері, за серце хапається» і пернач козацького полковника Вухналя пропав. <звук> Управління поліції в Одесі нагадало Артемові Грушківську прокуратуру. За одним із тяжких дверей сидів полковник Горобець. У слідство балуєшся, майоре? Та не те, що, але мушу. І що тебе цікавить, майоре? Та все той же... «Професор Вознесенський, будь він наладен, положив у мене у грустці два трупи. Хто він такий, цей Вознесенський?» За деякими даними, це злодій у законі Фіма Мелітопольський, якого позбавили корони за зв'язки, що порочать честь. Тобто за контакти із міліцією. Угу. Років сім тому Фіма десь пропав. Всі вважали, що його утопили в каналізації. Тобто каналізували свої ж братки. Але от Кувика Недавно виявили його пальчики у купе поїзда «Одеса-Київ» на місці крупного грабунку двох кур'єрів, які доставляли південноафриканські діаманти київським ювелірам. А другий варіант? Другий не кращий. Другий опечалює. Пам'ятаєш, у нас тут років 10 тому земельний скандал був? Прикривав ті операції підполковник Хочіджі 6-го відділу. Так. Ну от, угу. земельку до цих пір у судах повернути не можуть. А полковник Хочіджі кинувся у біга. Пропав, як у морі парус. Тільки за стилем та повадками Вознесенський нагадує Доку зі спеціальними навичками і знаннями. Перефарбований мент не гірше фіми Мелітопольського. Його... На крихти не приманиш, бере по-крупному і втікає без оглядки, а залягає надовго. У мене не крихти, у мене історичний, історичний раритет, тисяч на триста євро, а може і може на півмільйона. Пернач козацького полковника Вухналя із сапфіром Герая. Це такий був хан у Криму давним-давно Колего, ми тобі по-простому скажемо Колего, не забирай у нас повітря І без тебе нема чим дихати Іди на море та грій пузо Погода аж шепоче Ні, дорогий, я ж не для того приїхав Мені треба з професором Вознесенським побачитись По душах поговорити Ти впертий боєць бачу Давай зробимо так Завтра у досвіта у нас вилазка на Кучурганський лиман Там поблизу Градениці човни на веслах промишляють Контрабанду на наш бік переправляють Цигарки, вино та іншу гедоту Буває, на берег вискакують і цікавенькі людці Завтра у нас облава Приєднаєшся, живе відео. Диви, бачиш, плоскодонка крадається. І справді до скель плив човен. В ньому сидів старий дід і впевнено вислував на скелі. Біля каменя старий гант зіскочив воду і витягнув судно на гайку. Це ви, діду, куди так розігналися? Хлопці, може домовимось? Про що маємо домовлятись? Ну, я вам блок цигарок, а ви мене відпускаєте. Ми не куримо. Не проходить. О! Справді цигарки? Ну, ти діду даєш. І це заради кількох гривень, так ризикувати. Документи, хоч якісь, у вас є? Угу. Якраз той випадок, щоб документи з собою таскати. Я гордій плескати. Живу тут недалеко, у Градениці. Підполковник Гончаренко відступив від кабіни. Дівстав рацію, що зашкварчав. Привіт, моншер. Спиш і у вуз не дуєш, а? Ну, а я тут на твоїй землі І потрапив нам у руки дідок дивний угу. з цирками. Називає себе Гордієм Плескатим із Градениці. Знаєш такого? Як ти кажеш? Гордій плескатий з градениці. Не ага. А кого ж я тоді тут замів? Не вийде нам розлучитися. Не підтверджують вашу особу. Невдача, а. Може, ще раз назветеся, та й перевіримо. А я сам тобі представлю професор Вітоль Двознесенський. А ви, діду, інтересна особа. У вас 10 личин, і на всі є епізоди. Професор Вознесенський – одна із них. Ага, ось хлопці пробили по базах. Ха, і на тобі. Випірнуло ваше личко? Микола Максимович Загайський, колишній відділом Одеського обкому партії. Залетів за Горбачова на вісім років за розкрадання соціалістичної власності. Махлював із чергою на автомобілі для інвалідів, а радянська влада дуже дбала про інвалідів. Тож не подивились на статус. Микола Максимович вийшов на волю вже за незалежності, ну і не кинувся, як всі порядні люди, у політику. А збив банду пройдисвітів і зайнявся перевтіленнями. Пролицьке око помирав від чахотки, сидів безвилазно у дочки на оболоні, ну а тим часом опинився у плоскодонці на Кочурганському лимані. Микола Максимовичу, не маю діла до всіх ваших подвигів, на них нехай інші дивляться. Та мене цікавить суто епізод, пов'язаний із містом Грушкою. Можете не говорити. Та от біда. У Груссі вбили двох людей. І там простежуються ваші сліди. Зараз... Ми це все на вас спихнемо. І, аля руки умиємо. Ви вмієте спихати, майстри. Так-то так. Але від убивства не відкараскаєтесь. Довічне вам гарантоване. Які убивства? Що ти несеш? Все життя прожив і руки кров'ю не замастив. Не у моєму характері убивати. Ваше слово. Проти мого. Кому повірять? У мене вже доказів. Повна папка. Яких доказів? З чого ти викопав докази? З пожежі. З обгорілого трупа Довгалевського. Гаразд. Поговоримо. Щоб хоч за це мені не впаяли. Що ти хочеш знати? Питай. Ось так краще. Ви убили Кузьмича? Ні. Я не убивав цього жодного Коли ми із зямою приїхали до хати Циганчука... Він уже лежав коло порога, з проваленою головою. О котрі ви туди прийшли? Десь перед другою. Зяма ніс металошукач. Ми вже один раз пробували знайти пернач, але обломилось. Коваль кудись так засунув, що не знайшли. Зяма сказав, що з металошукачем знайдемо. От, а тут раз, через труп на порозі спотикнулися. То знайшли пернач? Де там. Поводили кілька разів. У нього все пищить. У цього коваля турного. На думка про убитого тисне. Склали апарати і втекли. Це ви підпалили хату? Щоб з кінцями, щоб ніхто нічого не знайшов. Надщерблена психологія. Спалив, але не подумав, що сам спалився. Вас же бачили, діду. У грусті. Директор Подуфалий бачив. Викладачі, діти, сусіди Коваля. Ваш мерседес зафіксований відеокамерами, до речі, двічі. О, це ви все говорите про професора Вознесенського. Не про мене. У вас що, роздвоєння особистості? Цікава ідея. Я над нею подумаю. Так. З чого почалося? З чого почалася вся ця історія з Перначем? Щого? Ну, історія завжди починається від Адама і Єви. Не мудруйте! Сказали а, не будьте Б!» Звідки дізнались про пернач? Вже й не пам'ятаю. Ні, ні, так не піде. У мене два трупи. У рамках кримінальної справи я висуну тобі офіційне звинувачення у подвійному вбивстві, а ти не пам'ятаєш, яке? Яке подвійне вбивство? Що ви мені тут ліпите? Нікого не вбивав! Подвійне, бо подвійне! Наступного вечора задушили дружину Довгалевського на стадіоні. Тут теж скажете ваші інтелігентні ручки не побалувались. Я зразу відчув. Ну Трома, що в цьому ділі мене чекає западня. А так все ж було гарно розігране. Сука, завжди знайдеться лохнес, який яке і вирве здобич. Нема пернача. І не знаю, де він. Не гавкайте, не страшно. Питаю ще раз, від кого дізналися про пернач? Від кого, від кого? Глембовський Микола шепнув. Це хто такий? А, шеф-кухар ресторану Чумацький шлях. З Києва. Так, так, так, так, так. А Глимбовський звідки дізнався про грушківську знахідку? Глимбовський десь із цим скупердяєм перетинався. У бібліотеці Вернацького. один шукає старовинні рецепти, а другий пригод на свій зад. Знайшов, як бачу. Що знайшов? Фу-фу-фу. Знайшов якийсь манускрипт. Пропернач козацького полковника із сапфіром Герая. І тут, у вас там, коваль Циганчук, вишпортав із глини, щось подібне. Скласти то купи не було трудно. І ви обоє почали штурмувати Кузьмича, щоб він вирвав у Циганчука дорогоцінний шестопер? Штурмували. Але той скупердяк знав справжню ціну знахід. Я йому передав через Глембовського 30 тисяч євро. І почав готувати паралельну операцію з Ковалем Циганчуком. Ви передали Довгалевському 30 тисяч задатку. Він знав, що це гроші від вас? Н ні, ні, не знав. Тому і вирішили його убити, а одну і жінку Кузьмича. А ну чекайте, чекайте, зараз дізнаємось. Капітане Чорний, ти знайшов гроші у Довгалевських? Відповідай швидко, не маю часу. Знайшов гроші у квартирі убитих? Ні, не знайшов. Все перерили. Нема. Що й потрібно було доказати. Нема грошей. Подвійне вбивство розкрите. Жадність фраєра згубила. Спершу ви убили Кузьмича і забрали пернач. Убили, бо не хотіли більше платити. Потім вирішили, що і 30 тисяч євро на дорозі не валяються Викликали Довгалевську з грішми і задушили Усе сходиться, якщо знаєш, що йде шукати Діло техніки зібрати докази Не буду говорити про київську групу А я вам висуну конкретні звинувачення Чекайте, чекайте, чекайте А якщо я вам скажу, що не вбивав нікого, не повірите? Не повіримо Чи є у вас алібі? Хіба може бути алібі у маски? Алібі у мене нема. І навіть якщо я свідка знайду, то не повірите? Зяму? Так, зяму. Зяма картини не зіпсує, але частину тягаря зможе перебрати на свої плечі. Де він у вас зашився? Та нікуди він не зашився. Ми попри нього приїжджали, Чекав на мерседесі мене у Градиниці. Де украдений пернач? Нема пернача. А от нема. Навіть в руках не потримав. Як це нема? Де ж він? Гарне питання. Якщо ти на цьому засередишся, я буду дуже вдячний. Знайди мені цього проклятого пернача, щоб зняти з мене підозру. Аж самого знаєш, заїло. Не треба мною маніпулювати. Я сам знаю, що робити. Ще мені не вистачало порад від... «Пройди, світів!» «Це не порада! Це моя справедлива лінія захисту! Зараз її Зяма підтвердить!» Зяма за годину і справді підтвердив. Прокрались, а там маленький чоловічок лежав. Голова вивернута. У крові. Пробіглися на швидку по хаті з детектором металу. «Все пищить, не втямиш, куди тицятись!» Зрештою, затягли труп усередину і підпалили. А про Довгалевську він навіть не чув. Думка про незнайоме чудовисько у рідному місті не давала Артемові спокою. Тобі не здається, що ми якось неправильно повели діло? Заплутались? Хто як, а я не заплутався. Труджуся, як проклятий. Ну-ну, ділийся. По-перше, переглянув усі можливі і неможливі відеозаписи в місті. Такий зафіксований мерседес професора Вознесенського. Ага. І скільки разів? Е, чекай, дай підрахувати. Е, три рази. З тобою завжди нудно. Навіть можу сказати, коли це було. Перший раз, 28 квітня. У день офіційного, так би мовити, приїзду професора. Потім ще один раз, у ніч пожежі. І ще один візит вони нанесли увечері перед цим. Приперлися шукати пернач без детектора. І обламались. Тепер розумію. Ти з професором поспілкувався. Щільненько. Сам його і упакував. Виперся на Кучурганському лимані прямо на мене. В усьому липовий професор вибудував захист. Кузьмича не вбивав, бо застав його мертвим на порозі. Пернача не знайшов, хоч двічі шукав. Перший раз напередодні голіруч. Другий раз у ніч убивства з металошукачем пролетів. Зі злості затягнув трупу хату і підпалив. І ти йому повірив? Після всього? Ну, знаєш, щось мені підказує, що великий комбінатор... Акела промахнувся, перехопили у нього здобич. Прямо перед самим носом перехопили. Хто перехопив? Складно все це. Прийшов, забрав, убив і без мудрувань. А Довгалевську? Довгалевську теж професор задушив? І її за походом. Може, що знала. Недозволене. От не в'яжеться, не в'яжеться. Відчуваєш дисонанс? Шкода. А так все гарно складалося. Що ж тепер робити? Отже, усе розкладемо по поличках, по трупах. Нехай буде по трупах. Труп Кузьмича. Що нам коло нього маємо? У грушку приїжджає несправжній професор Вознесенський. Виманює Коваля циганчука на виставку у Париж. Як виявилось, зачиняє його у напівпідвальному приміщенні в Одесі. Приїжджає шукати пернач не знаходить. Другий раз заскакує із металошукачем. Зашпортується за труп Кузьмича на порозі. А цей труп о пів на десяту вечора ще був живим. Кузьмич зустрічався перед десятою вечора на подвір'ї Циганчука із директором ліцею Подуфалим. Подуфалий передає Довгалевському пернач. Довгалевський обіцяє йому аванс – у 30 тисяч євро. Ці 30 тисяч євро Кузьмичу передав псевдопрофесор Вознесенський через кухаря з ресторану Чумацький шлях Миколу Глембовського. Вони, виявляється, грали з Довгалевським партією у чотири роки. Але отут стоп перед десятою Кузьмич був ще живий. Смерть настала, за висновком судмедексперта, приблизно о десятій. Значить, лох Нес випірнуло зразу після зустрічі Подуфалого і Кузьмича. Не знаю ніякого чудовиська. Кузьмича міг обити Подуфалий. Кузьмича міг обити твій, е, наш, ваш, заплутався, професор Вознесенський. Mm -hmm. В обох був час і можливості. Я вже не кажу про мотив. Непорушний мотив. Пернач із сапфіром кримського хана. Не стопори! Розкинь мозком! Думай! Думай! Хто ще знав про наявність пернача? Ще хто? Чи знав про шестоперцей Дизайнер Діжовський. Нібито казав, що нічого не знав. Треба буде його ще раз допитати. Він сидів у кафе із кузмечем, пив пиво, їв тараньку, коли подуфалий покликав Довгалевського запискою на термінову зустріч. Записку передав пацан Хто ще міг знати про цей злощасний пернач? Хто? Та ціла грушка Може Довгалевська чи Довгалевська Розповіли кому у театральній групі У нас є два підозрюваних, залізних Подуфалий і цей твій, наш, ваш, Акела Не починай спочатку Так, перший труп ми обклали фігурантами а чого це у нас Довгалевська така одинока? Що навколо неї діється? От, питає, що коло трупа Довгалевської Пиши з того боку прокурора Піонковського Спортсмена нашого Він її знайшов Все, можна сміятися Оце ціло ніч не спав і думав, куди поділись гроші із квартири Довгалевських Куди? Ні-ні-ні, цей пункт треба розширити не тільки куди поділись, а й хто знав про ці гроші. Загинай пальці. Кузьмич і його жінка, Подуфалий і... Глембовський, угу. який передав Довгалевському ці гроші. Вознесенський, який фінансував цю оборотку. І ландшафтний дизайнер Тарас Діжовський, до якого Довгалевська о 16.02 хвилини за 6 годин до смерті подзвонила. Вона спитала... Чи не його це кошти? Вона випадково їх знайшла після смерті чоловіка. Діжовського спитала, чи це не він такий щедрий, заплатив за архівні документи. А Діжовський що? Діжовський сказав, що він на дурня не схожий. У нього зроду таких грошей не було. Тепер ми подивимось на два боки. На два трупи. Де у нас фігуранти повторюються? Подуфали там і там». «Ще Вознесенський. Тут у нас ще один. Ще один ділок проглядається. Діжовський. Дуже-дуже близенько він, коло двох трупів». «Так, Діжовський...» Виходило, що в Діжовського на момент убивства Кузьмича алібі нема, а він стверджував, що сидів у кафе над другим пивом і лаяв зрадливого компаньйона». Відеокамери там не працювали, до бокалів вже він навіть губів не приклав, залишив повними. А коли залишають повними бокали? Коли з них не п'ють, встають і йдуть. Не виключено, що вслід за Кузьмовичем. Це ще не крапка. І біля другого трупа, щоправда, звіддаля, засвітився Діжовський». Довгалевська сама йому подзвонила і запитала, чи не його це 30 тисяч євро. А що як дизайнер відповів, що його? І попросив принести о десятій вечора на стадіон. Треба негайно до нього їхати. Нехай просвітить їх непросвічених, що він робив під час убивств обох Довгалевських. Чи має алібі на той час? Михайле, табель на притобі, ми на полювання угу. Украй неляканих зайчат Господарство ландшафтного дизайнера Діжовського було на околиці міста Врубай сирену, наповну! Психічна атака, щоб у нього жишки затремтіли. зразу розколиться Це той бивень, що жінку задушив на стадіоні Мамадянине Діжовський, прошу вийти з піднятими руками. На вас приїхала делегація культурних людей. Угу, на закупки саджанців. Вам перерахувати гостей? Сам прокурор на вас пожалував. За широкими скляними проймами вікон промелькнула тінь і десь з боку у будинку гупнули двері. Тарас Діжовський вискочив на двір – Підняв карабін і вистрілив гостям понад головами. Я вас не кликав! Це приватна власність! І чого він стріляє? Пригніться, бо вас за кілометр видно. Це ми зараз запитаємо. чого ти стріляєш, дурню? СКС, чув? 7,62, 10 набоїв. Прошиває листову сталь на 12 міліметрів, зі 100 метрів. Мій форт зараз проб'є тобі печінку. Кидай зброю і виходь з піднятими руками! Мені це не подобається. Дуже не подобається. Треба було брати стихаря, а не галасувати. І з чим би ти його взяв? У тебе якісь докази є? А тим часом вже маєш опір збройний. При затриманні. Тільки храпом розколошматиму його. Самозарядний карабін Симонова. Він у тебе зареєстрований чи як? Все чин по чину. Білет показати? Я законослухняний громадянин. Аж занадто. Потім покажеш. Удома хтось є? Жінка, діти... Пощастило! Поїхали до Тещі! Гарно мати Тещі! Що ж тобі не вистачало для нормального життя? Мені не вистачало для нормального життя нормальної країни! У мене 100 тисяч американських гривень кредиту! І брав я їх при курсі 5! А зараз який курс? А ну, загадайте! Хіба витерпить нормальний бізнес такий грабіж? Чого ж ти не взяв у Кузьмича родовідні папери та й не зладив звідси? Тихо, мирно! Ти від вас звалиш! І там знайдете! Зата нікого не вбивав би! Гріх на душу не брав! А я й не вбивав! Чи може у вас докази є? Ха! Ще які! Два свідки тебе бачили біля хати Циганчука! Сволоти! Пощо? що, будеш здаватися? Чи ще поговоримо? Поговоримо? Чого ж не поговорити? Я такий весь скажений, що зараз вийду і всіх вас постріляю! Тобі мало вбитих? Навіщо Кузьмичу голову розвалив? Казав йому! Віддай той, дефективний! Чортів пернач! Бо мене кредити замучили, або поділись на крайняк! Ти знав про цінну знахідку? Та нічого я не знав! Кузьмич мене здивував! Пиво не допив, кудись полетів! Я за ним! А там, на подвір'ї, у Циганчука, директор цей, подуфалий, з-під криниці виймає якусь штангу, і каже, що йому має бути не менше половини. Думаю, старики металобрук збирають, до чого впустились. А Довгалевський завтра обіцяє 30 тисяч євро. Чуєте? 30 тисяч євро задатку. Кого хоч така сума зумав зведе. Мене, наприклад, не зведе. І прокурора ні, і капітана ні. А тебе звела. Не пожалів слабого Кузьмича? Довбанув по потилиці дефективною штангою? Не спам'ятався! Цвіт мені поверх, ніби я і не я. Наче розділився. На себе збоку дивлюся. Отут жаль, а тут ні. Чого маю мучитись? За які такі гріхи? Працювати, працювати і нічого не мати, як проклятий! А жінку Кузьмича навіщо задушив? Дурна курібка! От дзвонила мені! Чи це не я залишив Кузьмичу тридцять тисяч євро? Я, я кажу, мав із вашим чоловіком справу і тепер не знаю, як бути. Ой, вона винесла на стадіон. А її за що? Забрав би гроші та й по всьому. Ого, на дурного напав. Ти такий наївний, чи прикидаєшся? Треба щось робити. Скільки ще можна говорити. Зубами торгувати. Може, обійдемо його з різних сторін? Може, викликати допомогу? Почекайте, не гарячкуйте. Постріляє та й стихне Не такий він і страшний, як здається Дайте чоловікові випустити пару Бо затисло його Ти йому ще поспівчувай Вбивця є вбивця і крапка Можеш у нього поцілити З метою необхідної самооборони Ніхто тебе не осудить А державі легше стане Про державу мовчить. Держава тут ні при чому Тулять державу де тільки можна Я йому не співчуваю Але й дурною штангою теж не буду Дефективною Почекаємо, стишиться. Кинь ствол. Тримай руки спереду, щоб я їх бачив. Все! Все! Здаюсь, то було невбачно, безрозумно з мого боку. Зірвався. Каю, що стріляв. Каятись будеш за вбивства, а ми перетерпимо. За вбивства? Які вбивства? Мало що можна наговорити під погрозами і дулом пістолета. Он бачиш, машина коловоріт. Дуже розумна зараза. Вона все записала. Хочеш послухати? Хочеш подивитись? Не хочу. Ваша взяла. Покажеш, де пернач? Там. Ускручений газон запхав. Все рівно цю штуку зразу не продати. Вони підійшли до рулону моріжку, поставленого під навісом. Покотили донизу, розстеляючи. Незабаром вони побачили його. Пернач Герая. Кована. Чорна від богів і часу зброя козацького полковника Вухналя з гострими перами на булаві. Артем зняв набалдашник і їм в очі заяснів волошковим вогнем сапфір. Камінь притягував і заворожував. Славних прадідів, правнуки погані! Прозвучала радіопостановка «Пернач полковника Вухналя» за одноіменним романом Василя Добрянського. Ролі виконували Артем Нагорняк, майор-начальник поліції, актор Дмитро Бузинський, Михайло Чорний, капітан поліції, заслужений артист України Дмитро Хоркін, Піонтковський, прокурор, заслужений артист України Олександр Завальський, Таміла Прокопівна Райцес, експерт-криміналіст Ірина Грей, професор Вознесенський, бандит Гастролер, народний артист України Василь Чорношку, Мирон Дмитрович Подуфалий, директор ліцею, актор В'ячеслав Глушенко, Христина Довгалевська, дружина загиблого краєзнавця Кузьми Довгалевського, Вікторія Польченко, Тарас Діжовський, Ландшафтний дизайнер, актор Сергій Труфанов. Полковник Горобець, актор Василь Шандро. Підполковник Гончаренко, актор Ігор Мізер. В епізодах Дмитро Захарченко та Михайло Дзюба. Авторка сценарію та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Режисерка Марина Гольцева.